Jó a kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió és benne az annó budapest az önök a látotos narrátorával, Pankt Miklóssal. Kétszer ajánlottam ma már a kedves figyelmükbe a mai műsort. Ma a tilos a kávéházról, szórakozóhelyről, vendéglőről a meghatározást majd hamarosan a legilletékesebben fogjuk hallani. Szóval német Vladimir Bovales a vendégem néhány másodperc, majd azért gyorsan elmondom, hogy a Mixát Kámán téren állt a tilos Az Árregű szórakozóhely. 1989. december 31-én nyílt meg, és 1995. novemberében húzta le a rolót, többször egymás után, buva, mert meglehetősen nagy média felhajtás övezte a zárást, és akkor ott volt néhány fotós, néhány kamera. Bátyi Csaba biztos, hogy ott volt. És, és amikor lehúzta rót, akkor mondták, hogy hújj le, még egyszer, mert fel akarjuk venni, hogy fel lehessen rendesen vágóképezni a jelenetet, ami a Tirosacá bezárásáról szólt. De hogy hogyan jutottunk el a bezáráshoz? Arról kérdezem most német Vladimir Bovát Hello, szia! Szia, szia, szia, hello! Tehát, hogy, hogy miért kellett bezárni a helyet? Hát igen egy számos oka volt, egyrészt 6 évig, az év 365 napján iszonyatos intenzitással égtünk és csináltunk valamit, el is fáradtunk, tehát természetesen volt a külső rá okai is a dolognak, szemet vetettek a helyre, így aztán a hatóságok közbenjárásával és segítségével de először bevonták az alkoholárusítási engedélyünket. ahol az időben még a borra nem kellett kérni engedét, akkor éjszakai borozóként, tesgőbárként üzemeltünk a kulturális programjaink mellett, de aztán végül is anyagilag teljesen ellehetetlenültünk, hát szóval nyomtak bennünket elég rendesen minden oldalról. A legkisebb befolyása egyébként talán a piaristáknak voltak, akik a közvetlen szomszédságunkban voltak ők se szerettek bennünket, de az a része a történetnek nem igaz, hogy nyílt volna ki. Bennünket sokkal inkább ilyen erőteljes ingatlan spekuláció volt átérte. Hát ingatlan spekuláció, de azokban a, a, az interjúban, amiket akkoriban adtál, amikor kénytelen voltál bezárni a helyet, ott, ott lehetett tudni, hogy az egyik képviselő is e, e, rámozdult a tilos bezárására. Érkeztek természetesen panaszok a, a lakókról is. És éppen meséltem a hallgatóknak. Néhány perccel a, a műsor kezdése előtt promotálva a, a mai Anno Budapestet, et ezt a hallgatóknak mondom, akiknek vannak emlékeik, a tira zárom, mindenféleképp osszák meg a többi hallgatóval, illetve velem is. Szóval, hogy ahogy a Budapest régi fényképeken Facebook csoportban azt mondták, hogy mennyire nem irigylik a, a az fölött lakókat, meg hát nyilván a, a környékbeli fogászat, gyermekfogászat, volt ott minden, aki, vagy egy pár intézmény, aminek valóban szúrhatta a szemét a hely, de hát már a Bakony étterem se volt egy, hogy is mondjam, a zárda, ha lehet ezt a kifejezést használni így a, a piaristákkal egy téren. Szóval azért ott is voltak verekedések, meg, meg minden sokat merítettél, egyrészt nem volt fölöttünk lakó, már uh -huh. este 9-kor nyitottunk, amikor már gyermekfogászat nem üzemelt, Aha. valóban biztos, hogy okozott, mint ahogy minden éjszakai hely okoz kényelmetlenséget az ott lakók, eh, számára. Tehát ez tagadhatatlan verekedések, meg nem voltak jellemzőek a tirosazára. A bakonyra. Tehát én, én mégis... A bakonyra, a bakony időszakra mondtam ja, ja, ja, ja, hát A bakonyra lehet, aztán utána meg már nem. Tehát én nem gondolom, hogy a, az excessiv a túlzott erőszak, vagy, vagy, vagy bármi. Mondom, én azt gondolom, hogy, hogy két ok vezetett hozzá, az egyik az, hogy elfáradtunk, és már uh -huh. nem tudtuk megvédeni magunkat. A másik pedig az, spektíve, konkrétan tudtuk, hogy kivetett szemet a helyre, és a kerületi polgármester segítségével kitúrtak bennünket. Onnan, aki be is ívott engem, és mondta, hogy ide ilyen tornocipős hely nem kellő de ide egy elített szórakozó megyedet képzel. Mert angolul nem tudtó olvasni, úgyhogy a New York Times méltatást, vagy akár, hogy jövják, németül a, a német sajtóban, vagy itt ott a liberációban megjelent rólunk szóló méltatásokat, hogy milyen kulturális dolgokat csináltunk. A indult a budapesti világ. A világzenei helyszíne mi voltunk, mi hoztuk be a világzene fogalmát eleve Magyarországra, tehát ingyenes koncerteket adtunk, a Vákum TV, a Pillával, a Garasdanival, a Kista ott indult nálunk. Ott bontogatta a szárnyait a Tápszínház, ami azért Tápszínház, piros az a Performance Színház, szóval szerintem kulturálisan vetettünk ezt, asztalon, azt, az asztalra. Ez Múlt a vagy majd egyben? Igen, Vajdai Villi, a a mai napig prosperáló tápszínházával. Úgyhogy ugye a szép művészeti által levélett secco, a francia és amerikai művészek által befestett, belefestett New Yorki utcakép, és azt gondolom, hogy gazdagította ezt a várost. Nem kis mértékben kulturálisan. Hát most fősoron is hosszú volt. gondolod de mindezt megvalósítani? Szóval tényleg ezer fokon égtünk. Jó, 1989-ben. Bocsánat, oly? hogy félbeszakítalak, 1989-ben, amikor megnyílt, mennyi idő előzte meg, vagy mennyi idővel a, előzte meg a gondolat, hogy legyen egy tilos az AKV ház kocsma szórakozóhely a, a december 31-e nyitást? Hát kevesebb, mint másfél hónap, valamikor november közepén mentünk megnézni a Brian életét, és e, moziba, és előtte meültünk egy sörre, és akkor mondták ott a néni, hogy hát valami új gazdasági formában ki akarja adni a kerepest vendégláltóvállalat, valami KFD, és megkérdeztem, hogy hol van a központ, másnap bementem, bölcsészek voltunk, és egy könyvkötő, e, és... Nem volt semmisért a tapasztalatunk, de úgy szerettük az éjszakát, és ezért gondoltuk, hogy mi ezt jól meg tudjuk csinálni. Valamikor ez november közepén lehetett, és december 31-én szilveszterkor kinyalva, kiglancolva, új pultot építve, mindent kalákába <gül> meg is nyitottunk jó jéghideg Pilsner úrkvesenőkkel. És ráadásul teltház volt, a, én a, nem voltam ott éppen, meséltem a, a hallgatóknak, hogy a nyitáson nem voltam ott, de arra emlékszem, hogy, hogy lent voltam a, a feketejükban, és nagyon sok ember jött át éjfél után, és mesélték, hogy, hogy most nyílt meg a tílus az álmix áttéren, és iszonyatos teltház volt. Teltház, csurik ház volt, és ezt már sajnos megerősíteni senki nem fogja tudni, de nekem az volt a benyomásom, hogy ez azért, hogy ugye mi bölcsészek voltunk, tehát mi se az FMK-ban nem jártunk, mi nem voltunk az akkori Undergroundnak részei, de viszont a Király Tamás, aki ott lakott a környéken, a a, a híres divattervező, a ő igen. minden nap elsétáltott, és akkor így megtugta a fejét a redőny alatt, hogy hát, sziasztok, mit csináltok, hogy is mint. És úgy látta, hogy egy képzőművész haveron pesteketi a, a székeket, viszonylag extrém színekkel operáltunk abban az időben. De érezte, hogy itt valami készül, és szerintem, szerintem a Tamás volt az, aki úgy telekürtölte a várost a meghatározó emberek fülébe, hogy itt december 31-én egy hely fog nyílni, így december 31-én este kilencig lövésünk nem volt, hogy lesz-e itt négy ember, vagy például csak a rokonok jönnek el, és hihetetlenül bedurran tényleg írtatlan tertházsal indult. Volt akkor konkurenciátok? Szi, akkor nyílt a Blue Box szerintem, meg a juk. Hiszem, a lyuk már egy, igen, hát hát egy, egy fél érde... éve akkor már működött. Szerintem már 1988 májusában uh, működött a lyuk, és uh, még arra is emlékszem, hogy talán egy, egy rendezvény miatt uh, ki is uh, elbrudalták onnan a, a Kis Tamás Latszikot és a Lehoczki karcsékat, akkor vette tehát a Corbettát vezetést a, a közelmúltban, illetve néhány nappal ezelőtt meghalt nagyula. Igen, igen. Úgyhogy hát, Isten nyugosztalja. Tehát eh, akkor volt a, a Blue Box, ami a kinizsi mozi helyén nyílt meg ezek szerint, volt a fekete lyuk, és aztán jött a tilos az á, ami hát ráadásul belváros volt. Hát igen, szerintem jó helyen is volt a dolog. Mi tényleg elsőre beleszerettünk, tehát ahogy oda beültünk, jártunk mielőtte a bakonyba, de akkor valami olyan deprimáló volt azon a alkalommal, amikor bementünk. Tényleg két ilyen melegítős némike ügy már semmi nem volt a falon, lógtak a lámpák, tehát ilyen mérhetetlenül igénytelen volt, viszont a tér annyira kínálta magát, hogy, hogy ebből valami jó kis dolgot lehet csinálni, hogy, hogy, hogy egyből egy pillanat alatt beleszerettünk, és el is tettük, hogy akkor nekivágunk. Mondhatni azt, hogy a, a az volt a mai romkocsmák elődje? Csak nem volt romkocsma? Hát szellemiségében azt gondolom, hogy mindenképpen annak bacára, hogy, hogy azért a, a, a mai romkocsmák azért már egy szélesebb spektrumon mozognak, szóval van az igazán lepukkantól azt gondolom a a, a, amelyik tényleg csak arra megy rá, hogy egy fokítelken valami történjen és e, valami kis pénzt lehessen termelni, e, az egészen igényesen kialakítottakig. E, én azt gondolom, hogy sokkal inkább az olyan típusú helyeknek volt az elődje talán, mint az Aurora vagy a Sirály volt, ahol a kultúrára e, nem kis e, Fókusz ment, mi mondom, hát 1000-valahány koncert esett meg nálunk, külföldiek, teljes magyar élvonalak, Limbitől a kis pálig. Hát a Flashzenekart ne hallgassuk el? Hogy? A fleszzenekart ne hallgassuk el, ami A sem semmiképpen, sőt nekik, sőt az új nem zenekart se hallgassuk el, az új nemnek még leveszelvétele is készült, hát. azt, azt mit csináltuk ottan. Tehát bele mi ide-oda mindenfelé, mindenféle dolgokat, de szerintem. Meg hát azért azt hallgassuk el, hogy nálunk kezdett a DJ palota Zsolti, tehát aki aztán ott meg maga mellett kinevelte a DJ Zorrót, a Vajtai Vili is, a Csernátony Dóra, mert igazán értő zenei fülek tolták a talpalávalót gépzenében is. Úgyhogy szerintem egy igényes zenei világot képviseltünk, volt egy kulturális víziónk, mi annak bátran teret is adtunk, Szóval szerintem mindezek azért egy kicsit megkülönböztetnek bennünket a mai nap romkocsijaitól. Mit kell tudni erről a Szekúról, amiről beszéltél az imént? Ez New york ábrázolta, illetve ábrázolja ma is. Hát ma már nem ábrázolja, ez ma már csak egy töredék, ami megmaradt a falakon, mert ennek pontosan az volt a lényege, hogy egy pontból ez olyan torzítással került felfestetésre a, a falakra, hogy egyetlen egy pontból állt össze egy útkereszteződésé, torzulásmentes útkereszteződésé, ezt több száz diából vetítették fel a falra, és egy ilyen viszonylag hiperrealisztikus képlet belőle. Sárga taxit suhantak az aszfalton, a földön, egy ö, olasz zöldséges volt valahol a, a hátsó galéria dobogó környékére festés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen iszonyatos torzulással, de hogyha fölmenti a galériára, és a galéria közepén a hátsó galériára, ott megálltál, akkor az egész összeállt egy torvításmentes e, útkereszteződés. E New York, azt hiszem, 25. utca és 6. sugárút talán. A Carlton Arms Hotel, amiről egyébként Érdemes egy pár szóval megemlékezni, mert az a Kartanán hotel a mai napig létezik, hogyha valaki rákeres a neten, és minden egyes szobáját más képzőművész festette meg, és ez egyszerűen zseniális munkák vannak. benne. Én egy pár hónappal ezelőtt kíváncsiságból rámmentem a neten, és megnéztem, és ez egy több emeletes hotel. Minden egyes szóval egészen más stílusban, de tetőtől a plafontól a padlóig minden négyzetcentimétre meg van festve, Nagyon szuper munkák vannak benne. És ezt a technikát egyébként, ezt a 360 fokos illúziónak nevezett technikát, ezt egy francia festőművész, bizonyos Jean-Michel Verret találta ki, és volt neki egy francia festőtársa, és két amerikai, egy amerikai indián, és egy hölgy, filipa Dawkins, eh, Amerikából, és ezt ők négyen festették, Dominik még, há, mindhárman élnek, uh -huh. még Jean-Michel sajnos már 14 én éve meghalt. Tőlem mindig meg kérdezni, amikor itt találkozom emberekkel, és kiderül az, hogy, hogy volt egyszer Egy Estefem nevű rádió, hogy 2018-ban miért nem... Miért, miért nincs újra Estefem rádió? És mindig azt szoktam mondani, hogy azért, mert 2018-ban, az 2000-ben jó volt, a, a világ az elhaladt a, a, a, a mellett a rádiózás mellett, amit az Estefem képviselt. Szóval 2019-ben meg lehet nyitni egy tilos nevű szórakozó helyet, ami ugyanannyira kultikussá tudna válni, mint az egykori volt. Hát egyébként szerintem biztos, hogy már is vannak kultikus helyek, és nem osztom a véleményet, szerintem az estefemnek a mai napig lenne helye ezen a terepen, eh, ahogy szerintem lehet mennyitni hasonló profillal, olyan eh, odaadással, annyi kedvességgel, ahogy mi ezt a dolgot csináltuk. Eh, az biztos, hogy... hogy, hogy Ilyen hőfokon égni, ezt már sokat mondom el, de hosszú időn keresztül nem lehet. Tehát ezt fiatalok meg tudnák csinálni, ha arra kérdezel, vagy én meg tudnám egy csinálni, én már nem tudnám megcsinálni. Hát üdvözöllek a nyugdíjas klubban, bár teszünk hozzá, hogy Lemi Kilmeister megmondta, hogy ha azt gondolod, hogy öreg vagy a rackendról, az akkor az is vagy. Mi hála istennek nem tartozunk ebbe a csoportba. Német Vadmir, köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre álltál, viszont hallásra. Szervusz. 24.07.953, illetve 24.06.953 az elmúlt néhány percben német Vladimirrel, Bovával beszélgettünk. Az 1989. december 31-én, és aztán 1995-ben bezárt Tilos az A üzemeltetőjéről. Ha a hallgatók jártak ott, ugye Bov azt elfelejtette mondani, hogy nem csak az új nemnek a lemezek készült a, a Lenti koncerteremben, hanem a Flash zenekarnak is a lemezfelvétele ott volt. Én magam is egyébként, és látom, mind Barcs Miki egy, egy kisebb marmonkannában borral a színpadon végig énekelte a Csókos pistabácsi kedvencét, a Bögre-Bögre-Zsíros-Bögre című számot, amit sajnos nem tudunk leadni, mert nincs maga Daninak, de jöjjének a hallgatók. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Halló, szervusz Miki, én tudós vagyok! Szervusz, nagyon üdvözöllek! Szerusz, azért ezen a néven mutatkozom be, mert akkoriban ezen a néven futottam a tivasodában, uh -huh. és e, hát e, nagyon örülök ennek a témának. Lehet mondani, hogy a 90 és 93 között e, tulajdonképpen az esténél, az éjszakáim 80-90 százalékát ott töltöttem. Igen, mert a másik felét azt már múltkor elmondtad a, fe a fekete lyukban. Nem, a fekete lyuk, illetve a kassáklub volt az, ami... Kassá, kassáklub, igen, bocsánat. Kassáklub, igen. És, és akkor is megemlítettem, hogy a tízes volt az a szőnyek főzébe, ami a kassáklubban igen. volt korábban, ez, talán egyfajta jelkép volt. Nos, a tízes nekem megelőször az jut eszembe, amit a, a bova is említett az idén Palotai volt, amit tudni kell, hogy, hogy azok, akik ma DJ Palotait ismerik, azok leginkább a, a technozenéről ismerik, Palotai akkoriban afrikai zenét, regizenét e, nyomott a is. E, az álba is. Azóta jellemző arra a helyre, hogy az ember belépett, és rögtön jó zene csapta meg. Igen. És ahogy haladt előre az este, mindig egyre jobb és jobb zenék vettek. Tehát mindig tudott jobb zenét csinálni. E, mindig tudott, és arra emlékszem, hogy a Kilian Jancsival, akivel akkorban én nagyon sokat mozogtam együtt, akkor mindig volt nálunk egy-két kazetta, és akkor fölment az ember, mert hogy a DJ pult az fent volt a, a, a galérián, ott volt két dek, meg gondolom a, a keverője a Zsoltinak, és hát így próbáltunk könnyűrni, itt van egy kazetta Nikévet, vagy Ánstürcenét, nem lehetne, és ilyen, ilyen iszonyatosan rossz minőségben. Mondta, hogy na jó, hát hagyjuk már őt békén. Hát én úgy voltam vele, hogy én például azájöttem mondom, ahol voltam egy, egy Ninjaman nevű reggidre a koncertjén előtte, is hoztam egy céd, is, és, és fölmentem Zsolt, az ugye be vagy Zsolt, két perc csöndöztem, felébredt, mondta, hogy Hello és megkérdeztem, hogy nem tudnára beratni ezt a tök jó nem de most hoztam onnomból, Elővette a putjából ezt a CD-t, elővette ugyanannak az előadónak három másik cd t és azt mondta, hogy arra, hogy most nincs kedvem. És <tosz> <tosz> egyszerűen erről szóltál. Ü ő azt az zenét játszotta, amit ő akart, és amit ő akart, mindig az volt a legjobb. De tényleg a legváltozatosabb koncertek voltak ott, mert tényleg a népzenét ugyanakkor tényleg onnan indult, ha jól emlékszem, az első eszikponti Budapesten, amit még a lakijék csináltak. És csak ha már... Van egy jellegzetes történetem, amit szeretnék elmesélni, ami, ami hát talán jellemzi azt a 91-92-ben történhetett, hangsúlyozom, hogy ez a rendszerváltás után egy-két évvel volt, Megismertettem ott két fiatalral, egy kráca, meg egy lányjal, aki kányzfó vendőjebb jöttek és hát vettentően élvezték, és mesélték, hogy elhatározták, hogy hát éppen munkanélkül voltak, hogy abból a kevés pénzből, amit, amit kint kapnak, abból például a utazák elkező Európát. És hát azt, e, e, tudták, országot, történt, hát azt tudták, hogy ezek kommunista ország hangsúlyozom, hogy ez 90-92 környékén történt, tehát egy-két éve már a rendszerváltás után. Tehát azt tudták, hogy ez kommunista országot, és itt egy járnak, Ivasszán is Azt is tudták, hogy téheznek, jó, hát azt is valahogy elviselik, de kávé nélkül nem bírják ki, ugye hollandok, és hoztak magukkal négy kilo kávét, hogy azt itt És aztán az első útjukon ért, hogy betévettek egy olyan helyre, ami pont olyan volt e, állításuk szerint, mint egy amsterdam kafésok. Tehát olyan hangulat, olyan emberek, én gyakorlatilag, ahogy mondtam már, a múltkor a feketejükbe ismertettem meg a, a feleségemmel, igazából másodszor és véglegesen a pirosazába jöttem össze vele, de előtte rengeteg amerikai lányal. Minden külföldi eh, diákot volt, akkoriban, a, a, a, hát tényleg a magyar eh, budapesti, mondjuk úgyhogy hogy bohén fiatalság eh, mellett, eh, és eh, eh, eh, eh, Hát gyakorlatilag ott e, ismertkeztem meg, e, e, rengeteg áldja még a, a, a feleségem előtt, e, ak, akik akkoriban azért voltak itt Magyarországon, nem azért, amelyet a mai üzletemberek, hogy, a, a, hogy e, e, jól tudnak majd itt keresni, hanem pont azért, mert olyan helyre vágytak, ami más, mint, mint nyugat-más mután, ahol valami új dolog történik, és, és hát igazából nekem a, a tilos az, az, az azt a szabadságot jelenti, ami, ami tényleg a rendszerváltás után volt. Tehát a kettőnek az élménye összekötődik e, e, a, a a, a, a rendszerváltás az, hogy felszabadultunk, érkezik az ég, és azt gondoltuk, hogy minden lehetséges, minden jót meg tudunk csinálni, és a is töltött éjszakára. Köszönöm szépen, Dudus! -ha. Viszont hallásra! 24 07 96 35, 24 Ki, kivel, vagy mivel ismerkedett meg a Azában. Ez az Annó Budapest mai kérdése. Haló, jó napot kívánok! Szevaszt Miklós Esvarga Ilona koncertfotós vagyok már egyszer-kétszer. Igen, igaz, igen, Hello, az adásban. Na, én nekem egy nagyon rövid történetem van, már a hattyú dalából a filas az 95-ben csináltam a hazudó zenekarok koncertúrnét, részben én, és közben én kiadtam a és verseit először Magyarországon, mert én még akkor hittem benne. És a turné után tulajdonképpen itt volt a Budapesti bemutatója a könyvnek, és itt volt egy jó kis, ilyen ülős, csendesülős sovasi koncert hozzá, és igazából hát ezt akartam elmondani, mert utána nem sokkal megszűnt a Tilosa Zá, úgyhogy még a hattyúdalban volt egy ilyen irodalmi jellegű műsor is a Poczene világából. Arra te emlékszel, Ez mikor az... kerültél oda először a Tilosa Zába? Hát azt én meg nem tudom mondani nekem. Hát a 90-es évek eleje valahogy. De igazából az volt a tervem, hogy a hazudós zenekarokat is bevinni, csak nem egybe, hanem ugye egyenként, mert én négy zenekar nem fért el. Az nem jött össze, akkor még akartam a nyers zenekarnak, akikkel 12 évig dolgoztam ott egy koncertet, de akkor azt mondták, hogy rolló és vége lett a helynek, úgyhogy akkor az én utolsó tevékenységem, a Tilosazában ez a kis pál, illetve a lovasi könyv bemutatója volt. A mi könyv aztán egy ilyen kis könyvészeti díjat is nyert, de az már az én történetem. És ezt te adtad ki, vagy a Tilosazá mellett működő könyvkiadó? Persze. Ezt a könyvet te adtad ki, vagy a Moda nem, én adtam ki, és a DT print csináltuk meg nyomást, meg a tipográfiát közösen. Van még bele példányod? Hú, bozasztóan rosszul hallok, utcán vagyok, igen. Van még belőle példányod? Hát egy vagy kettő talán még van. Helyes. jól van akkor. Köszönöm szépen! Úgyhogy ennyit szerettem volna. Na én is köszönöm. fiatok! Köszi, fiasszok. viszont halásra. szia! 2407 24 953 24.06953 a mindenki, aki mondjuk a Mixát téren töltötte az estét. 89-95 között az mindenféleképp hívjon bennünket és mesélj el, hogy mit csinálhatott. Frank Zapát még nem is említettük. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Pancs Miklós. Nagyon kellemes délután kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök a lázatos narrátorával, Panksnoded Miklóssal. Arra bíztattam önöket, hogyha vannak emlékeik a Tilosazával kapcsolatban, jártak ott, mérgelődtek miatta, ott laktak a szomszédban, és hallották a zenét, vagy nem, hallottak, nem hallották a zenét, viszont tudták, hogy furcsa figurák járnak oda, akkor tárcázzák a 2407 0793 at Arról vagyok kíváncsi, hogy miért volt fontos kulturális helyszín, és mitől vált kultikus helyé a Tilos az mert Vladimírt Bobát, a hely alapítóját és működtetőjét hallottuk. Amiben abban a rövid beszélgetésben, amiben így felvázolta, hogy mi mindent csináltak 1989 és 1995 novemberek között, amikor aztán, hát mint kiderült, ugye hát Bob azt sejtette, hogy valami, valaki szemet vetett az ingatlanra, és ezért volt az a hatósági alakiztatás, aminek a vége az lett, hogy bezárta a tilas az á, akkor indult ellenük eljárás. Vannak erről cikkek egyébként, a beszélő bejelent, meg még Arakovács Attila írt, Naiman és Fial a beszélgetett a táskarádioban arról, hogy mi tilos ebben az országban. Úgyhogy. Nem előzmény nélküli, szóval 2407 illetve 24 953 az Andó Budapest a Mixát térre látogat. Hát először csak azért, hogy, hogy, hogy jelezzük azt, hogy milyen is volt a, a, a zene ott, a való vudutól tól talán, ha belehallgatnánk a Mexikán Rádióba, és akkor elmondom utána, hogy miért is fontos ez. on my shoulder and the touch of the world that is older. I turn the switch and check the number. I leave it on when in bed I slumber. I hear the rhythms of the music. I buy the product, they never use it. I hear the talking of the beat. Like U.S. inflation I understand Just a little No comprende It's a riddle I'm on a akkor, amikor még a tilos rádió illegális rádió volt, akkor mindig ez volt a beköszönő zenet. Hát ezt lehetett hallani, ez volt a, a tilos rádiónak a szignája, és nem is tudom, hogy, hogy játsszák-e még ezt, és hogy egyáltalán fölbukkana-e a zenei palettájukon a Wall of wood a Mexican Radio című szongja, ami hát engem mindig a Tilos Rádióra fog emlékeztetni, úgyhogy hajrátilos rádió, a vonal végén pedig itt van velünk Tilla Tilla, az egykori Vákum TV-nek az egyik munkatársa. A Vákum TV-ről érdemes tudni, hogy a Vákum TV előadásai a Tilos hazában voltak, akkor még mindenki nagyon fiatal volt, talán a Tilla is. hello! Sziasztok! A Vákon tévézetben egy kis Tamás Laci találta ki, ugyanek volt egy előzménye, hogy ő csinált egyébként a fekete lyukat is. A Laci egy ilyen nagy kitaláló, aki sok mindent beindított, például a Napfab -nap fesztivált, a fekete lyukat ő találta ki, és például voltak ilyen, ilyen televíziós. Tehát a televíziózás, a színház és mindennek a határán ilyen élő adásai, ez volt a Déjà-vu valamikor a Ganzba, vagy talán ez lehet, hogy a Kassákklubban is volt, a nem tudom, ezt tőle kéne megkérdezni. És ennek valami fajta folytatása volt a vákum TV, amit ő egyedül csinált először a Tilosozában hétfőnként, és aztán mi egy, egy másik generációt éppen csatlakoztunk ehhez. Igen. Egy szép nap, a 1994-ben. De jártunk, mert Tilosozában már a rendszerváltástól, 90 -től. Te hogy kerültél oda? Hát ez nagyon egyszerű, ugye, mert kézzel műszeti jártunk, és emiatt már akkor elsős korunkban, tehát mondjuk 87 be kezdtem én a kézőt, akkor elkezdtünk Moszkva keresni. És a Moszkva térre jártunk, mint hogy te is, meg mindenki. Moszkva tér, almás kitér, fiatal művészek klubja. Tehát ezeket a köröket jártuk mondjuk a 80-as évek végén, és ugye a házi buli volt a, a legfontosabb a hétvégén, hogy valahogy péntek, szombaton valami házi buliba keveredni. És aztán érdekes mondom, Szóval, ahogy jött a rendszert, és megnyit a tilos az áll, aztán a blue box, aztán még, még egy-két helyen mint a blues kocsma volt a környéken, jött akkor ez a fázi hát. bulizás változott, át egy ilyen klubé lett. Tehát akkor hirtelen mindenki inkább elkezdett ilyen klubokba, meg ilyen, ilyen új típusú kocsmákba járni, és ez a házi buli, e, tudom, mintha a szocializmus, ez, ez a házi buli őrület is így véget ért volna. Tehát pedig az volt a legfontosabb előtte már a 60-as évektől. Jó, de hát nyilván megunták a háziak a hány méter egy tubus fokrém játékot, meg azt, hogy, hogy, hogy betépet zsankik el, lépnek a, a tévétás kapcsolójával, és hát nem lehet bekapcsolni, és aztán minden eltűnik a gyógyszeres szekrényből is. Igen, meg a a a valaki. Tehát te, ezt te, te tudod a legjobb, te csinálta. Tehát összefüggött a, a, a, a, egy, egy nagyon komplex underground és illegalitás érzéssel, amiben beletartoztak a politikai nézetek, a különböző szervezkedések, a drogok, a magte, a mit tudom én. Tehát ez volt mondjuk a házi buli őrület, ugye a neurotik zenekarral, meg a többivel, és, és ezekre a koncertekre menni, és aztán a tilos az nem már egészen másról szól, hát ott már megjelenik például a Noir Dezir. Meg olyan külföldi zenekarok, amik ugye a Szatöpléget, hát ez milyen csodálatos, hogy, hogy ezek az amerikai vándorló fiúk megjelennek, mindenkinek a barátai lesznek, és tulajdonképpen szóval a mai napig ezer szálon kötődnek Magyarországhoz. Tehát ott lett egy ilyen, egy ilyen Magyarország és Nyugat-Európa-Amerika barátság tenger, ami egyébként annyira nem volt szerintem a házi bulikban. Mint egy határátkelőhely, hely, tehát mondhatjuk azt is, hogy, igen, eh, igen. hogy a Tiroszázás és a feketejük az egyfajta ilyen határátkelő volt a, a szocializmussal később. A szocializmus, a szocializmus néhány első év és a, a nyugat között. Hát abszolút, igen. És ezt tudom, hogy 90-től mi már jártunk a Tilosozába, és fokozatosan elmaradtak a házi bulik, és mindig gondolkodás nélkül lementünk péntek este, vagy szombat este, vagy akár már csütörtökön a, a, a Tilosozába, és aztán a vákum tévé, tehát az, hogy mi nézőből, vagy mit tudom én, fogyasztó vendégből, iszogató és táncoló Ö, ö, vendégből mi előadók lettünk, ez, ez nem tudom minek köszönhető. Úgy látszik, bugyogott bennünk valami fajta ö, nem tudom, valami csapat csapatmunka iránti vágy, és és, ö, és ez így és ez így kapott hangot. Tehát mert a Vácoma TV kicsit nem volt ma zenekar csak éppen nem zenét Ha Hanem mit? De hát ezt teljes meghatározni. Hát szerintem a legnagyobb élmény számunkra az volt, hogy már ugye a belépünk is az volt, hogy a Forgács Kristóf születésnapját ünnepeltük, nem tudom, akkor volt talán 21 valami ilyesmi, és miután már, már egy picit úgy be voltunk csavarodva, ezért fölmertünk menni a színpadra, és miközben a kis Tamás Laci beszélgetett a, a színpadon egy emberrel. És fontos elmondani, hogy a VACUM TV-nek az alap díszlete, ez egy hatalmas televíziókeret volt, Úgyhogy úgy nézett ki, mint a gazdálkozom társasjátékból egy ilyen nagyon egyszerű, egy nagyon egyszerűen lerajzolt régi típusú televízió, de egyébként ez egy nagyon szép asztalos munka volt. Tehát közelről egyen nagyon szép furnérozott, lakkozott, felület volt, hanem ez egy szép butor, és annak a képernyője az egy tül volt, tehát egy ilyen tű volt kifeszítve, és hogyha lekapcsolta a Laci mögötte a villányt, akkor lehetett rávetíteni, És akkor egyszer projektorral jött egy bácsi, aki óra dolgozott, azt a Laci fizette, és akkor véhás Magnorról, magnóról, kazettákat tudott rávetíteni erre a tévére. És akkor hol volt valami filmecske, hozott anyag, vagy akár valami készített film, hol pedig a Laci beszélgetett valakivel a színpadon. Ez egy picit nekünk unalmas volt, 21 évesen kicsit nekünk olyan. azért ennél olyan vibrálóbb hangulatba voltunk, és azért mi fölmentünk a Kristofa megszerelni a tévét egyszer, amikor már. Mondom, amikor már vibráltatok rendesen. Kicsit már vinget, és akkor felmentünk, mi tévészerelők megszerelni ezt a tévét, ami egy ilyen improvizáció volt, amin mi remekül szórakoztunk. A közönségnek valószínűleg semmit nem jelentett. Két hülye simpadon színpadon csinál valamit, tök mindegy. De talán kacaráztak is, nem tudom. De ezzel, hogy így beléptünk a Lacinak a, a művébe, az életébe, amit tudom én ott a, ott a színpadon amit csinált, abban így, így beléptünk, ezzel, hogy benn is maradtunk, mert neki tulajdonképpen ez tetszett, vagy legalábbis semmi baj nem volt vele, és örült neki, hogy fiatalok itt valamit csinálnak, tehát ő mindig nyitott volt az ilyenfajta improvizációkra, meg az ilyen játékos megoldásokra, hogy nem kell ezt olyan véresen komolyan venni, hogy most így kell, vagy úgy kell, lehet így is, hogy beszállnak a srácok, és akkor elkezdtünk dumálni, és mivel volt egy, amúgy nekünk volt egy érdekes, egy filozófia vizsgánk a képzőművészeti szakközépiskolába, ami az volt, hogy, hogy bár tanultunk filozófiát, nem kellett filozófiát, tehát nem négységből kellett vizsgázni meg ilyenek, hanem, hanem színpadon kellett mindenkinek valamit bemutatni. Bar Ferenc, az ott a barnás Ferenc azóta egy ilyen elismert, elismert híres író lett, a barnás Mery volt a filozófiátanánk, és ezt találtak, és mi nagyon imádtuk. És volt nekünk volt egy, egy műsorszámunk, egy ilyen kis bőr lesz jelenet, amit, amit mondtuk a lacének, hogy nekünk hogy ennyit tudunk, van egy van egyperces egy élő számunk és akkor azzal kezdődött a Vákum TV, hogy ezt a lacival elkezdtük fejleszteni, meg, meg megcsináltuk. Jött a Garas Dani, ő is képzőművészeti szakközépiskolás, gajzágó, gajzágó donálta Szerintem ez a név ez ismerősenség. Igen, igen, igen. igen. Cserná, Hát ezzel a társadalmi... akkor... együtt mozogtam én is, meg aztán dolgoztunk is nagyon sokat együtt. És az fontos, hogy ha most megnézzük, hogy te képzőműszeri szakiskolájártál, azért mostanában nem grafikus vagy nem szobrász, vagy ha nem tévés vagy. Mondhatni azt, hogy a Vákum TV volt a, a Tillatillának az gródeszkája a felé? tulajdonképpen igen, ezt mondhatjuk, mert én a Laci miatt lettem tévés, mert utána a vákumtévés, tévés ismertség és barátság miatt a, amikor indult az 1990 Jaj, Mely, nem tudom tévire hát gondolsz? 94 végén, tehát még ment a vákum tévé, amikor mi elkezdtünk tévézni, a Múzsa kulturális híradó. Azt hiszem az olyan 94-től indult az is, 94 vége, 95 eleje, és akkor a, ott a Váradi júli volt a főszerkesztő, Lukin Ági a főrendező, és oda nagyon sok fiatal kellett, és nagyon sok ember befogadtak, mert egy ilyen óriási stábnak kellett napi 10 perc anyagot előállítani arról, hogy milyen kiállítások színházak, filmbemutatók stb. vannak a, a városban vagy egész Magyarországon ez egyébként már elképzelhetetlen de az, hogy a híradó előtt 10 percben így kultúráról legyen szó ez, ez, ez, ez teljesen kiveszett a világból hát, hát úgy hát, általában a, hogy, hogy a híradó előtt szinte nézők részéről se <laughs> nem? és a televízió készítők azok melyet nem gondolnak a bovával erről beszélgettünk az imént, hogy, hogy volna-e jogosultsága egy tilos azá nevű képződménynek, amely hát ezt a közösségi, kulturális érzékenyítő programot tolná. Egyáltalán volna-e rá igény? Azt mondta, hogy hát szerinte igény éppen volna rá, csak hát ő már nem érzi azt a vibrálást, amivel a, amivel a nap 24 órájában lehetne ezt tolni, már pedig ezt így lenne érdemes, tehát a fiataloknak kellene, hogy jöjjenek. Hát igen. De szerintem ez mindig volt, hogy ilyen hogy, helyek hogy, most is van, azt szerintem olyan szempontból biztos, hogy nem lett így, rosszabb a helyzet, hogy akkor azért négy-öt helyre lehetett járni maximum, tényleg ezt össze lehet szedni. Tehát volt a Tilos Hazá, a Anzibár, a Bluszkocsma, a, a Blue Box, amiből később kultipálik, és nagyjából ennyi, nem tudom, hova jártunk. még. Hát a fekete lyuk, de a fekete lyukból kikop, kikopott mindenki lassan, nem? Valahogy a fekete lyukból átkerült egy csomó ember a tilos az álba, és aztán már nem járt a fekete lyukba. Igen. Az egy idő után nem, az, az sokkal inkább egy ilyen hardcore punk, nem tudom, ez olyan hely lett, ami már nem, ez, nem, nem feltétlenül ezt a... Hát ezt hogy lehet meghatározni? Ezt a... Hát nem, az alternativitás elment mellette. 90-es évek elején, de ez nyilván hülyeség, úgyhogy ezt inkább vissza is szívom. Tehát ezt nem ez tudom, mindegy, hogy át szokott a, át szokott a Most azért van 200 kocsma a, a belvárosban, mindenféle szintű klubok lehet válogatni. Én szerintem nem rossz a helyzet. Ü, ü, és, és egy somolyan hely van, ahol miért? Hát egy, hány kismillió hely volt, ahol színházat csináltak mindenfélét az utóbbi Ö, időkben is, és vannak is még ilyen helyek, úgyhogy ez, ö, ez a szerintem nincsen ö, semmi baj. Hát ez, az, hogy ez már nem a vova, ez az élet természetes rendje. Ja. Jó van, akkor nagyon szépen köszönöm ti hogy rendelkezéseket. Nemlék jó volt a tilos, ez de viszonthálásra 2407-953, vagy 2406 93 önöknek vannak-e emlékeik erről a szórakozóhelyről? emlékeznek -e arra, hogy akkor, amikor Frank a Budapesten járt, és talán felépett a Tabánban, vagy, vagy egyedül csak a Tiloszázában lépett fel, akkor, akkor mi is volt vele, kizenélt vele, ki volt a kísérő zenekara, mi is történt, és egyáltalán, hogy minek a Talán emlékeznek rá, hallgatók? A Budapesti Búcsú nevű rendezvény volt ez. A szovjet hadsereg kivonulását ünnepelt a főváros akkor, is aztán még néhány éven keresztül Dembski Gábor vezetése alatt, és akkor jött Frank Zappa a Budapestre. Szóval 24-07-96-3, 24-06-95-3, a Flash-zenekart próbált ma az önök kedves figyelmébe ajánlani hogyha nem jut be semmi sem a mixált Persze még el lehet mondani azt, tehát beszélgettünk itt arról, hogy, hogy milyen is volt a, a bakony étterem, mondta a bova, hogy hát idős néniké küldögéltek ott. Volt olyan szakasz, de én arra is emlékszem, hogy volt olyan, hogy a, a pincében lent a, a mixát téren a, a bakony vendéglőnek a pincében videodiszkó ment, és az egyik barátom volt ott a, a pultos vagy valami, és hát velem elég gyakran előfordult az, hogy éjfél után úgy leestem oda, és hát aztán így bámolta az ember a képernyőt, és aztán reggel négy órakor lehúztuk a rolót, és elindultunk haza vagy, vagy valamerre, és amikor az ember a azából ment a, a körút felé, akkor ott volt a városi péküzem szerintem, vagy az városi péküzem a, a, a Krúdi Gyula utcában, és az ember bement, akkor a pékekkel meg tudta beszélni azt, hogy jó, sziasztok, bennénk egy kiló kenyeret, és akkor vagy kellett adni érte pénzt, vagy nem, de minden esetre az ember egy ilyen friss meleg kenyérrel a kezében valahogy elvánszorgott a körútig, és akkor lehetett még folytatni egy kicsit a jövésmenést, ha Önöknek is ez az emlék van meg, akkor csörrenjenek ránk, Haló! Síros begre, nem a nem most egy síros nem a szögre, amíg nem csinálsz most És akkor egy kicsit rábeszélünk a Flesh arra Barcs Mikire és a Csókos Pista bácsi áterevő adott bögre, -Bögre című számra. Vonaltúsó végén itt van velünk F. Zambó Öcsi, a Bizottság Együttes alapítótagja. Hello Öcsi, szia! Hello, servus! A te fejedben milyen emlék él a tilos Azáról? Kellemes. Bővebben? Kellemes, bővebben. Hát szerintem a, a, a, a Tilos Hazá volt az, az, az első igazán olyan jó klub, ha jó emlékszem, ez a rendszerváltás környékén alakult, amelyik hát, igazi nyitott klubként működött, hiszen anélkül is el lehetett menni nyugodtan a Tilos Hazába szórakozni, hogy megnéztél volna bármilyen műsor, ajánlót vagy műsor fizetett, mert akármikor mentél volt valami jó program a helyszínen. De Szentendréről bejártatok szórakozni? Hát mi, mi bejártunk szórakozni, de mi koncertezni jártunk be, ez volt a szórakozás, az bőven elég is volt, hetente egyszer, minden pénteken játszottunk. A Happy Dead Band klub volt a, a Tilosozában? Igen, nagyon jól el. emlékszem, csodálatos szerencsénk volt, mert abban az időszakban szűnt meg a Fiatal Művészek Klubja, ahol nekünk minden csütörtökön volt klubfoglalkozásunk. Igen. És mivel az megszűnt, hát ott nem, nem volt helyünk, akkor keresett meg engem Gova, aki az egész Á-nak az egyik motorja volt, szervezője, hogy Nincsek kedvünk játszani, egy új klubot nyitnak tilos az ám éven. Pénteken lesz, mondtam, hogy dehogy is nincs, hát hiszen pont most lettünk klub nélkül. Olyan jól sikerült a buli, hogy következő péntekre is meghívtak, meg aztán a következőre is, úgyhogy mi öt éven keresztül minden pénteken játszottunk. Az Epsambu Happy Dead Band, ha jól olvastam most éppen minap futottam bele egy cikbe, az már a bizottsággal együtt az a párhuzamosan működött, tehát nem függött a bizottságtól. Így van. Nem függött, bár a tettünk kísérletet egy ilyen futó ötletünk volt, hogy alakítsuk meg a saját magunk előzenekarát, és akkor azzal se kell szervezés, ügyileg foglalkozni. És egyszer-kétszer önmagunk előzenekaraként felléptük mint Happy Band, de ez nem lát be ez az ötlet, úgyhogy ez abba maradt. Viszont amikor a bizottság együttes ugye, abba hagyta a tevékenységet, akkor a felszabadult energiák, én arra fordítottam, hogy felélesztettem a Happy Dead És akkor, amikor egy szentendrei zenész játszik, mondjuk este 9-től 10-től ziga a tilosozában, vége van a, a bulinak évfélkor, akkor utána mit csinál? Hát éjfélkor sose volt vége, nagyjából akkor kezdődött a harmadik előzenekar a mi klub foglalkozásainkon. Mi általában éjszaka háromkor kezdtünk, de volt rá eset, amikor reggel ötkor kezdődött a koncertünk. Tehát ez változó volt. Hát semmi extra ne, nem csináltunk, vagy tovább mentünk valami valami olyan helyre, ami még nyitva volt, ha még volt energiák, vagy pedig hazajöttünk. Reggel ötkor volt még fogékonyság a Happy Dead Bandre? Volt. Nem csak a Happy Bandre. Ugye mi, mi aztán, mivel minden pénteken játszottunk, bevezettük, és nagyon sok fiatal együttes Ke keresett meg a koncertjeink előtt, hogy nem játszhatnának-e egy 10 percet, 20 percet, és mi általában felengedtük a zenekarokat, akik így jelentkeztek, uh -huh. azzal a kikötéssel, hogy nem lehet átrámolni a hangszereket, meg, meg a dobot át alakítani, meg a basszus cuccot átvinni jobb oldalról bal oldalra, tehát hogyha úgy tudják használni, akkor fellépen. Így aztán nagyon sokszor spontán fordult elő, hogy két-három ilyen elő zenekarunk is lett műsoron kívül, ott a helyszínen szerveződött ez meg általában. Mennyiben különbözött a, a Tilos azzá a Fiatal Művészek klubjától? Hát egyrészt, hogy nem Sánta Áron vezette, Sántanak hívták az Áront, ha jól emlékszem. I igen, azt hiszem, igen, ha jól emlékszem. Ha nem, ha nem a VOVA. Nem, a a, a, a, a Vovát én akkor ismertem meg, amikor megkeresett engem, hogy nem mm -hmm. játszanák pénteken az új klubok megnyitóján, de akkor már a fiatal művészek klubja... A zárva az zárva volt? Hát még talán nem volt zárva, de már, már szűkítetten működött, mert az alsó rész már az ki volt adva valamilyen vállalkozónak, aki ott, ott éttermet csinált meg, meg külön, külön vállalkozást, akkor fönti nagy teremben még működött egy darabig, ott, ott volt a mi klubunk is, és De az nagyjából akkor, akkor, akkor lett vége. Úgyhogy mi, amikor a vavához átmentünk, az nekünk pont kapóra jött. És ez így. Így volt, és ez így volt hosszú éveken keresztül, amíg be nem zárta Tilos az áll. Nagyon szépen köszönöm Ölcsö, hogy rendelkezésünkre álltál. Evzám István volt az elmúlt néhány percben a bizottság zenekar illetve az Eddávó Happy Birthday Band zenésze a vendégünk. Viszont a szia! Szóval ez volt ma az Anno Budapest, a stáb Árva Brigitta, Kemény Dani és Kismárja volt, ő kapta a telefonokat, Dani pedig előhalázta a flashzenekarnok a számát, amit érdemes lett volna meghallgatni egyszer, de majd, ha lesz egy zenei műsorunk, lesz egy olyan, hogy Anno Budapest zenéi, valamikor így hajnal kettő és hajnal három között, abban mindenféleképp játszani fogjuk ezt, de most jön Volgár eh, György.